Endaiako gazte asanbladaren historian ez da hain urrun iritzi onela azaldu dute, endaitz gazte asanbladako kidek lanun batean erriko etxearekin izenpetutako itxarmena zuhiltzailen kasir nazarra kupatu ondotik. Hendaileko herriko etxearekin konponbide bat bilatzeko akordio bat publikoki izenpetu zuten. Kotxe zen ro hendaileko zapezak azaldu duenez orain bide bat irekitzen da gaztetxearen egoerari atera bide bat emateko. honekin batera hendaieko herritarrei gaztetxe bat zer den azaltzeko lana ere egiteke dagoela gaineratu du. Hala ere hendaitz gazte asanbladako kideekin aste honetan hitz egiten hasiko dira. Kotxe ezen ro. Halo efekki du Eran bezala, haste untatik oiti, ez dakit bihar edo etzi, haiekin elkartuko gira. Lidezin negoziekin finkatu behar dugu, haste lehen untan, gaia zerrendan gaituko dugu, haiekin itzordubat finkatzeko eta proposamenak lantzeko. Haien aldetik ere, ideak baldima dituzte hartzaile gira, eta gure aldetik, epelabur edo ertainean libre izango diren egoitzak zerrendatuko ditugu, kurrexede biziena da, eta espero dut, elgarikin gaztetxeari emango diogula behar duen egoitza. Gaztetxe di Hendaiaeko uzapen sakasaldutuen ez larun batean izenpetutako hitzarmena herriko hainbat elkarteen artean gehizki ulertuak sortu ditu. Hendaian 200 elkarte baino gehiu daude eta uhetako askok egoitza baten beharrean dira. Hortaz Gazte Asambleak gogoratu du egitasmo honen berezitasunak azaldu behar direla ez dela elkarte baten iniziatiba itxi bat baizik Hendaiaeko herriari zabalik egonen den gune autogestionatua.